Шлюб був актом адміністраційним. Щороку у певний час у королівстві Кузко на площах міст та сел збирали всіх осіб шлюбного віку. В місті Кузко завжди сам король, інка, публично женив на площі членів своєї родини. Голови округ у своїх округах виконували ті самі функції щодо осіб свого та нижчого стану. Управа кожного міста мусила ставити молодим хату, а ближче їх родичі – умеблювати її. Мендоза повідомляє, що в суміжних з провінціях Китаю віце-королі наказують усім, хто хоче женитися чи вийти заміж, прийти певного дня до певного, визначеного для того в кожній провінції міста. Вони розглядають списки тих, що прийшли, і коли знаходять більше чоловіків, ніж жінок, або навпаки, то тягнуть жереб, і тих, що становлять надвишок, а зоставляють на другий рік на першу чергу, а решту женять всіх разом. Після шлюбу Починаються великі бенкети в будинках, що їх призначено для того в кожному місті. А в цих будинках наставлено багато ліжок, мисників тощо, щоб молоді мали все потрібне під час шлюбного свята. Як каже Плано Карпіні, монгольський імператор щороку збирав дівчат з усіх своїх провінцій. Одних він брав собі, а решту розподіляв між людьми по своїй волі. В стародавній Русі, здається, шлюби також брали у певні сезони. Текст Псковського літопису дає нам право зробити висновок, що певний період року, а саме кінець січня та початок лютого, був відомий під назвою «шлюбів». У Болгарії нарешті шлюбний сезон існує і тепер у македонських міяків шлюб беруть виключно в період між 20 липня Святого Ілля та 15 серпня Успення. І той, хто відважиться женитися в інший час, наражається на ганьбу, а навіть і кару з боку громади. А до цієї категорії фактів без сумніву треба зачислити і те явище, що його звуть Дівочими ярмарками Правдоподібно, а у час шлюбних сезонів Що вимагали замирення та народних зборів Влаштовували також ярмарки та торги А тому що звичай платити викупне за молоду був дуже поширений Ці зібрання часто могли набирати характеру вистави та продажу дівчат між піснями, які супроводять виряджання поїзду молодого на Україні, ми зазначали одну з таких пісень, де говориться про дівочі ярмарки в Межибожі та в Крупині. Ми не маємо документів про дійсне існування подібних ярмарків у зазначених місцевостях. Але ми маємо вказівки, що подібні ярмарки існували ще наприкінці минулого століття – 18 століття, або на початку нашого 19 століття у Красному Броді, у Русняків угорської України. У селі Красний Брод біля Василіянського монастиря буває тричі на рік дівочий ярмарок. На той час тисячі русняків ідуть на до цього святого місця. Тут збираються дівчата з розпущеним волоссям, прикрашені вінками. Вдови, в одміну від молодиць, мають вінки з зеленого листя, староно вплетеного до їхнього головного вкриття. Коли якийсь русняк запримітить дівчину, що йому до вподоби, він тягне її до монастиря, хоч би вона та її батьки й противились тому. І коли йому пощастить, з дівчиною досягти порога церкви, їх зараз же вінчають. Інший автор дає нам ще детальніший опис цього ярмарку у Красному Броді. «У Русинів, – пише він, – ще в минулому столітті панував звичай шукати невісту,